Godde eftermiddag, og velkommen til Spark. Mit navn er Frederik, jeg sidder sammen med Silas. Goddag. Og i dag i studiet der vi besøg af Brabrandt-cheftræner Tom Søjberg. Hej. Goddag. Øh, vi er tilbage efter påske. Vi havde en lille pause i påsken. Øh, og så vil jeg simpelthen komme tilbage med endnu et interview nu. Vi fortsætter lidt vores Aarhus-projekt, det vi har haft gang i. Vi har været nede i anden division, hvor vi har haft repræsentanter inden for de forskellige Aarhus-klubber i, øh, i anden division. Ja, Aarhus Fremad, Lysing og VSK Aarhus. Nu bevæger vi altså lidt opad i første division. Men udover at vi skal have et interview i dag, så skal vi også have noget andet på programmet. Hvad skal vi høre Silas? os? Først så har vi jo det her interview, hvor vi snakker lidt med, med dig, Tom. Og derefter så øh, snakker vi lige om, hvordan det er gået i anden division i den her runde. her, Vi øh, har jo det her projekt, som du lige nævnte med, at vi ligesom gennemgår øh, anden division og har fokus på dem. Det er der ikke så mange andre, der har. Så det er altså her, I skal høre jeres anden divisions informationer. Øh, og så tager vi ellers en lille snak om, øh, om landsholdet. Fordi at, nu har vi jo pause øh, i påskeferien. Vi var på ferie der. Så, øh, så vi har ikke fået snakket om de her to venskabskampe, vi har spillet, så dem tager vi altså og snakker lidt om i dag. Yeah. Så det er programmet i dag. Netop. Men øh, ellers så synes jeg bare, vi skal starte med vores interview øh, med dig, Tom. Øh, vi vil gerne lige høre i starten her. Hvem er du? Ja, yeah. det er et godt spørgsmål. <laughs> jeg er fodboldmand først og fremmest, og træner som tak på nu, og har fodboldlinjen på Lausens Realskole, hvor jeg har min kollega, Michael De Montis, som er i VSK også er. Um, ja, for vi har også snakket med Michael Montes. Det er jo faktisk ham, der nævnte dit navn, og vi blev lidt uh, interesseret i at få dig ind i studiet, fordi I har det her bånd jo uh, tydeligvis. Um, men hvordan det, kan, kom... det kan jeg godt forstå, at jeg er langt mere spændende end Michele Montes. <laughs> det nævnte han faktisk ikke. <laughs> Jamen, det giver han tit udtryk for, når jeg er sammen med ham. Nå, okay. <laughs> men uh, jeg vil gerne høre, um, hvordan kom du ind i den her fodboldverden, så, hvis du er fodboldmand, som du siger? Jamen, det startede med, at man spillede som alle andre børn, alle andre drenge, der løber ud. I dag, pigerne spiller rigtig meget også, så løber ud og spiller, og så kommer vi sådan en lille mindre klub uden forhus, uh, Beder Maling, hvor der pludselig kommer på dygtige trænere, og vi vinder så råb og i nogle år, og bliver så det næstbedste hold i Danmark. I øvrigt det uh, meget interessant, dengang uh, AGF blev sidst i u 17 med Mark Rieb og de tøftinger, nogle af de drenge, der er beholdt, og vi uh, vinder så rækken der og møder så i en final fra mammer med Peter Nielsen, uh, som I også tidligere kender og der. Så de, når man først er spurgt ind, og, og DNA'et ligger den vej der, så, så er det godt nok, at jeg Det er som en form for narkotika for sådan en til mig. <laughs> nu er du jo kommet ret højt op, synes jeg, i, i herakiet i hvert fald, når man kigger som træner. Øhm, hvordan, kom du, altså, hvordan gik du sådan helt præcis fra, fra fodboldspiller til, til trænerrollen? For det må alligevel være noget af et skift, jo. Altså. Ja, ja. Øh, jeg var så heldig eller uheldig at komme ned til Egentrack ikke som helt ung. Øh, 20 21 år, og så kiggede mine rygstykker. Øh, noget de skulle stå ude af skub. Så der måtte jeg simpelthen opgive. Altså opgive at spille til og så kaste mig over det næste job, bedste job i verden, det er altså at være fodboldtræner så. Men det er kun det næstbedste. Det skal jeg sige, det sjoveste er at spille fodbold selv. Ja. Så du savner det stadigvæk? Ja, eller? det gør jeg. Mm. Det gør jeg. Hvad er egentlig dine sådan, personlige ambitioner som træner nu? For nu ved jeg, jeg synes det er jo rimelig fint at være første division træner, men der er jo også noget højere. Altså for eksempel Superliga. Er der nogle ambitioner om det eller? Ja, jeg har helt tiden, øh, det er sådan en kælen aftale hjemme hjem mm. at øh, når ungerne er store nok, det vil sige når de rammer gymnasietiden, så må jeg kaste mig over. Uh, andre jobs, altså, som, som fylder alt. Ja. Altså, du godt, uh... mm. Men indtil da, der skulle vi have arkiveret de her unge ordentligt <laughs> i et miljø med der følger med af ordentlig opførsel, disciplin til at kunne gennemføre studier og alle de der ting. Uh, ja. ja, okay. Jeg, jeg må godt lige tænke mig lige at hus hurtigt hoppe lige tilbage til det her med, uh, da du sagde, at du startede rimelig tidligt egentlig jeg kaste over trænerkarrieren. Uh, hvordan har udviklingen været? Hvordan startede du sådan helt på, uh, på bundniveau som træner og hoppet op af, eller hvordan er det sådan, uh, hele karrierevejen op til at nu være i Brabrand som cheftræner? Ja, øh, det er jo egentlig øh, ret præcis fortalt sådan at når ens ryg går i stykker, og man ikke kan spille mere, men forsøgte jo, altså forsøgte, da jeg forsøgte at komme hjem til jeg gav det et halvt år, og så gik det ikke mere, så, øh, så fik jeg øh, VIA mig som første holdtræner, og så er jeg ude og tidligt havde været lidt af, samtidig med at jeg spillede, så var anden landsholdstræner ude i BMI min børneklub og så videre. Og så blev jeg sprugt ind på det, ville jeg gerne og på en eller anden måde så kom jeg omkring nogle af de lokale serieklubber, og jeg fandt ud af, at jeg kunne godt spille, hvis jeg trænede en gang om ugen eller to gange, så jeg stadigvæk spille lidt selv og det var det der lå sådan lidt men jeg fandt ud af, at lige snart jeg kom op og træne tre gange, at det var slut, ja. altså, så, så skulle jeg sige, at okay, jeg er nødt til at vælge. Og så blev det trænervejen, og så var jeg øh, blev jeg assistent. Dengang, jeg I, Dengang var det, det damehold Danmark, i hvert fald mellem de førerne, og så øh, skulle de skifte ind til Skovbank Kvinde. Og der var jeg assistent det første år, og så overtog jeg derfra. Og der fandt jeg ud af, hvor meget det egentlig fylder, men også hvor interessant og spændende det er. Så jeg var faktisk med til at lidt gå damevejen til at starte med, og så ja. øh, sidst skiftede jeg senere til øh, Holstebro i 2. Division, og og har været med til at føre keller op i divisionerne også, og, og så, videre. så kom Bramran og spurgte, om om det ikke kunne være sjovt, at jeg overtog dem, nu jeg var Janer. Ja. Og jeg er egentlig gået meget og bevidst, og der er jo sådan et, et spil i Aarhus, som jeg egentlig havde brug for at lige at lære lidt mere og kende, ikke? Så, så jeg havde bevidst sådan en 5-6 år gået om um, herrejobs og sådan noget i, øh, i Aarhus, fordi jeg gerne ville lære spillet og kende. Og den ja. første, jeg lærte det at kende, så, så tror jeg godt, at jeg tager et job i Aarhus. Dejligt. Spændende. Ja, meget. <laughs> øhm. Nu er du så i Brabrand, som du nævner selv, og I eu uh, oprykker i første division. Jeg kunne godt tænke mig at vide den her følelse, når man går fra anden division op til første division. Jeg synes, det er et stort spring alligevel, for der er meget mere fokus på første division, i hvert fald i medierne, end der er i anden division, som Silas også nævnte i starten. Øhm, hvordan var den her følelse, når I vidste, I skulle op i første division? Jamen altså, altså, man er fuldstændig oversvømmet, når man rykker op der. Det er, altså, det er slået helt væk, fordi det er en kæmpe præstation. Altså, I har nok ikke kendskab til de økonomier, der ligger i nogle af de andre der ligger, og der er vi bare væsentligt bag efter dem. Og når vi så rykker op i første division, så er man bare på bagkant. Så vi havde jo en løbende snak, da vi så rykkede op i hvor alle spilleren går på ferie. Og vi har det, man er sådan helt de første 3-4 dage, der er man stadigvæk bruset, det der foregår. Og så melder realiteterne, og så skal vi så have lukket nogle af de aftaler med nogle af de spillere, mm. som vi egentlig havde forestillet os. Og der kontakter vi jo. Nogle af de allerbedste spillere i 2. division, som, som bor i Aarhus, og vi ved, kører 80-90-100 km væk. tre, fire, fem gange om ugen, og så tilbyder dem noget, og sagde, hvad kunne I interesseret i. Efter somferien her, så er det 1. division, jeg ved, du har gået søg søgt 1. division, det er du selv kommunikeret ud, og så videre. Og mm. De grinte simpelthen, at de sagde, at det er pænt, du ringer til om, men hvis, hvis det er det, du kunne tilbyde, så, så kan I godt glemme det. Og... Vi tår også fast i, i nogle af de der spillere i første division, som lå nummer 15, 16, 17 for deres hold. Ja. tænker, der er mulighed, vi har højt øje med stati statistikken på for foråret, du har spillet fem kampe for start. Du spiller også, hvor du formentlig spiller rigtig mange for start. Du er bedre end flere af dem, vi har osv. Men da vi så præsenterer dem, for så siger vi hellere studerer lidt og tjene 15-20.000 om munden, i stedet for at være til andre klubber. Mm. Øh, sådan er det Sådan er det mm. Så kommer jeg med 2-3-4.000 og siger, ja, <laughs> hvad? Det, det vil de ikke. Og det, og det forstår man godt. Der er ja, ikke noget ja. der. Ja, ja. Men Money Talks, den, den gælder også i anden division og første division. Ja. Så du nævner den her berusede følelse, men så kommer det her, I er nødt til at være seriøse omkring lige pludselig, nu skal man til at spille kampe i første division også jo. Hvad var ambitionen egentlig som sådan en lille klub, når man kom op i første division? Jamen, egentlig så skal jeg sige, at øh, altså, jeg synes, der er nogle spændende historier i, at, at nogle af vores spillere, de har simpelthen givet alt for at komme op. Så, så de var sådan uh, næsten udbrændte, de glædede sig helt vildt, og sådan grilleren i maven, men, men matheden altså... Hmm. Altså Rasmus Ingemann, som vi fik for nogle år tilbage, som nu arbejder i Viborgs arbejde i Hobro en del år, han kom ud og spille ved os, og han har løftet vores spillere fantastisk. Men altså hemmeligheden er jo, at, at de sidste halvanden måned, øh, da vi spillede for at rykke op, der var han så vigtig, at han skulle bare være klar. Og vi måtte næsten tage ham ud omkring de 70-80, fordi han var sk sk skadesramt. Og han løb, når vi trænede den sidste halvanden måned, så løb han stille og roligt rundt om banen, løb en lille tur, og så sagde han Tom, de her to dage, der kan jeg træne lidt. Jeg kan træne ca. 30-35 minutter. Hvordan, hvordan hænger det sammen med hvordan man så skal jeg bruge ruter fra klokken d til klokken d, hvor der skal vi øve det på lørdag mm. og, så og og på, på dagen hvor vi er mega beruset nede, så siger han Tom jeg er nødt til at sige det til dig jeg er fuldstændig udbrændt. og jeg har kunne se det på ham jeg kunne se det på ham han sagde jeg har intet mere at give min krop er knæstør jeg, jeg kan ikke få en gang, om du giver mig et over og jeg vidste bare at han har brændt ud, han brændt sig ud for skyld. og det er også derfor, at altså, han er i en højst jern ned altså og det er sådan en fortælling lidt at nogen var fuldstændig færdig der var ikke mere at komme med mm. og nogle af dem de jo sådan Virkelig tosseglade og så videre. Man havde ikke arbejdshandskerne på. Og nogle af vores træningskampe, vi også, jeg tænker, vores fremad, vi taber til dem, det har vi aldrig gjort. Altså, men, men de var sådan lidt, at vi er gode nu, og vi kan dit, vi kan det, vi møder VSK, som vi altid har fat i. Jamen, de kunne også lave mor på os. Altså, det var sådan helt skævt, det vi kom ind i. Og det, vi var faktisk nødt til at stoppe otte dage før, før vi startede sæsonen og sige, hey, nu, nu er vi altså nødt til, at de dyder, vi har i barbånden og gøre noget ved det igen. Fordi det der, det har med det, vi har gået og lave mm. de sidste to-tre år. Mm. Og det er jo de så også enige om, at vi får en flyvende start. Vi får en flyvende start på den der del af det, resultatmæssigt osv. Ja. Så, så, så ambitionen var, der var ikke sådan et decideret mål, eller hvad med første division, der I tænkte? Nej, altså det, det har været, øh, altså der er jo sådan fire-fem klubber, hvor det er day one, der er det overlevelse, ja. overlevelse, overlevelse. Altså mm. det, det ved man godt. Mm. Ja. Fordi jeg tænker nemlig på nu, den, den placering I har nu, der ligger I jo i bunden af første division, desværre. Øhm, har ambitionen ændret sig, eller det har den måske ikke, nu når du nævner det overlevelse, men nu er det bare, hvad? Giv, giv det bedste, man har, og så håbe på den her uh, yeah, overlevelse. Ja, altså det, det er jo sådan lidt uh, todelt. Altså det er sådan uh, tværgående for, for os trænere at kommunikere ud omkring. Mm. Altså vi, vi er sgu meget tydelige omkring, vi, vi gør alt, hvad vi kan. Mm. Men spillerne kigger også i tabellen og siger, hvordan ser det ud? Så allerede i efteråret, er der det så svært ud og sådan noget, der, der sagde at vi er nødt til at holde op med at kigge på den der tabel, og så altså forholde. Skal vi ikke kigge på, om vi kan gøre vores bedste, hver gang vi er der, til træning? Om der skal samles op, om vi skal gøre noget mere? Og når mm. vi spiller kampe, får vi så gjort de ting, vi aftaler op, er vi hårdt nok? Og så sagde så må jeg tørte den af på mig bagefter, hvis det ikke lykkes. Men, men jeg, vil ikke, jeg vil ikke have, at I tror, at I kan spille 60-70 eller begynder at spille anderledes, end det træneren siger. Mm. Fordi så har vi et flæk, hold, og så ja. får vi ingen point. Ja. Altså. Og den, den måtte vi tage op her, da vi rammede forår, at vi mistede fire fem rigtig gode øh, spillere her til... Med, med, 250 divisionskampe og sådan noget. Mm. Der måtte vi også sige, at I hænger lidt med Jeg tror faktisk på, at, at der er mere hent i holdet nu, øh, hvis vi kan skrue det her ordentligt sammen. Men det kræver, at I har forstået det der med, at jeg giver mig ikke. altså jeg vil have det bedste fra jer hver gang. Mm. Og det worst case scenario, det er, at vi rykker ned, og, og så vil vi bare blive pissegode, ja. fordi I har gjort alt, hvad I kunne hver gang. Omvendt, så er det sådan, hvis I tror, I bare kan fede den osv., så, så spiller I altså med nogle andre. <laughs> altså, og pludselig bliver ikke ret gode. Hvis I gerne vil videre i karrieren for sommeren, ja. så bliver I ikke specielt gode hvis I bare tror, at I kan spille 90%. Mm. Øh, og det, det var de sgu med på. Ja. At, at det er det det sværeste, måske ved, ved cheftrænerrollen, at man skal motivere, når det går så altså, ikke super godt i, øh, i ens kampe eller i, i tabellen? Er det, altså, hvordan finder du motivationen til at gå ind og sige, at nu skal I ikke kigge på den tabel, I skal spille jeres bedste spil stadigvæk? Fordi det kan jo stadigvæk påvirke spillerne. Altså. Ja. Jamen det, altså, Du er fuldstændig ret. Altså, det, det påvirker stadigvæk spillerne, og man kan godt tage en dialog om det, men det er anderledes op i hovedet på den enkelte. Mm. For De bliver påvirket. Går de tilbage, og så får de lidt at vide, og kæresten så er kæresten sammen med nogle venner, og så siger de, at det går da ikke så godt bare. Man skal udfri det alt muligt, lige meget, hvor man er. Så, mm. så, så Når jeg har fat i dem de der få gange om ugen, så skal man bare huske, at, at det der isbjerg, det, det største, stikker ned under det, det er det, hvad de møder i deres hverdag. Så, mm. så det, det er større, end man lige tænker. Ja. Jeg, jeg vil gerne aflevere en stor del af af konsekvensen på de her ting til min to assistenter. Fordi de er rigtig gode. Den ene er jo rigtig gode til at snakke rigtig meget. Den anden er meget øh, observerende og god til at styr på, hvad der foregår. Så få en analytisk snak med at sige, at det er det, og det er det. Så de er rigtig dygtige til den der del. Når jeg nogle gange bliver for fokuseret på resultaterne, så siger de, at det er det, er det, det, det spilleren kommer og siger, og de, de bakker fuldstændig op med de der ting. Ja. I startede, som sagt som du siger, rimelig godt på første division. I fik uh, var det syv point i de første tre kampe. Sådan Og jeg kan huske, at Silas og mig, vi kiggede lidt på hinanden i starten, for vi, vi havde ikke rigtig det her kendskab til Brabrand. De var meget nyt for os. Um, og vi synes, det var lidt sjovt, at uh, Tissted og Brabrand de lå uh, oppe i toppen i starten. Men så lige pludselig så, så, så skete der jo et eller andet. Um, jeg ved ikke, om I selvfølgelig mødte nogle større hold i, i Vendsys eller Vejle selvfølgelig, men ramte I en mur, eller var det bare lige... Ja, hvad skete der egentlig i starten? Af? Jamen, ja, altså, for det første så var der nogle af de spillere, som, som egentlig uh... Altså, havde puttet sig til. Altså, en Mikkel bur som lignede et stærkt og Daniel Lundholm, som virkelig havde spillet stærkt. Og vi bare, han fandt en stor rolle, om der. Mm. Han råber uh, og skriger hele tiden og styrer de ting, og han og smitter op igennem banen, så vi bare havde... Altså, går i stykker, og Søren Bøysen, og der var nogle andre. Lukas Enevoldsen, spillere, som vi vidste, der kommer mange minutter her, og det bliver godt, altså, når vi får skruet det hånd sammen. De er jo bare væk med et trylleslag. Altså, simpelthen, altså mm. så, så det var meget problematisk, at vi skulle og at nydefinere det hele lige pludselig, altså. Det gjorde lidt ondt på os. Det tog lidt tid at lige få fundet mm. ud af, hvad vi skulle gøre det. Og, og det var så vores del af det. Men, men jeg ser også at modstanderen. De begyndte at tage os langt mere seriøst. Ja. Så de forberedte sig rigtig grundigt på os lige pludselig. Mm. Og det var, det, var, det var anderledes. Ja, det forstår jeg godt. Ja. Nu det her med, at i starten her, hvor, at, hvor, at I, øh, hvor I gjorde det godt, og Tiste også gjorde det godt. Hvor Tiste så er fortsat med det. Hvad er de måske de har med dine øjne gjort rigtigt, som I måske ikke har kunnet kunne formå? Jamen, øh. Der, der er to-tre ting i det, men, men den væsentligste årsag, og det vil jeg da gerne give videre til nogen, der skulle være så heldige. Altså, du, hvis, hvis du kan definere en god øh, defensiv, og det har Bosenko øh, tidligere lavet op i stedet, og Matsen har overtaget det, og det har de arbejdet videre ud fra. Hvis du kan den del af det som træner som klub, så, så tænker jeg, det er nok vigtigt er, at have to-tre mænd, der laver mange mål. Og til sted havde rigtig mange kampe, og det var jo alligevel gået galt, ligesom med vores. Ja. Men så havde de to mænd, der altid på en eller anden måde fik lavet et mål. Og det har de gjort i anden division mange år, men det kunne de også i første division. Ja. Lige nu mangler de den ene jo og lige nu resultaterne, og Notista laver ikke bedre resultater end også i øjeblikket jo. Og det handler lidt om at at akker væk jo, han er jo ja. til mm. til Norge også Så det er den ene del af det. Altså det der. og så nogle af de andre parametre, det er jo når vi mister spillere, så er erstatter de. Jeg tror de har seks udlændinge. At få en udlænding til vores klub, det er fuldstændig utænkeligt for 2-3.000 kroner om måneden. Mm -hmm. Altså for at de skal opretholdes, så er det jo 18 000, de, de ligger ligger skulle give dem, også. Så, så der er jo også et fundament om man får taget en to tre fire spillere eller bare man over en sommer skal vi redes så skal vi lige have en tre stykker ind. Så kan mm. jeg sige, at man kan give en tre stykker, en tre fire hvis det er det. De kan sige det op, at vi kan give en tre fire stykker. Måske er den 20.000 kroner. Mm, Der er ja. kæmpe forskel på de hylder, man kan vælge af, hvis man ja. er her. Så de har en noget bedre økonomi også, det er også en stor faktor. Ja, er det. det er det. Men, men velvidende at tist er bestemt ikke en med store økonomier i vores mm. skive, har lidt mindre, og Tissted har lidt mindre, og vi har... ja hvad jeg kan have med Jeg tør ikke, at I vidste, hvad studerende. Jeg tør ikke, at I hvad jeg har i lommen heroppe. I ligger der, hvor I ligger nu. 11. Øh, el pladsen i øh, første division. Og øh, hvis jeg er rigtig, så der er det 9 point op til, til Nykøbing, hvis jeg husker rigtigt. Øhm, hvad er det, der skal til at ske nu, altså for at I kan I ændre det For I går selvfølgelig stadigvæk efter overlevelsen, selvom man, man ikke kigger på tabellen jo fordi her til sidst, der begynder at komme lidt øh, nogle pointe på tavlen nu jo, altså i de seneste kampe her, er, er, der, er der sket et skift, eller hvad, i, i motivationen med spillerne, kan du mærke det, eller? Nej, altså, altså der var sådan lidt, øh, jeg kunne mærke, øh, da vinduet smækker i, i januar, der, der mister vi Rosenøren over natten, og vi mister Kina Handaratovic. Det er vores og vores målmand, og det er de to, som egentlig har spillet rimeligt med første division før, og været oppe af, hvor musikken rigtig spiller. Der var skulle stille. Der var altså rigtig stille til træning. Der kunne man sådan mærke ansigterne. De, de dykkede lige ved guderne osv. Og, og vi begyndte så at træne og arbejde på. Og nede i der fik jeg altså kommunikeret tydeligt ud, og det, det var spilleren, skulle med på. at sige, hvis vi skal gøre noget her, så er det jo den der med, at vi giver alt, hvad vi har. Og jeg bøjer mig ikke, selvom det er sådan. Vi giver alt, hvad vi har. Men I skal se positivt på det her. Vi har fået yngre spillere ind nu, som bevæger sig meget mere dynamisk, og vi kommer til at spille dynamisk. Og vi har i flere år, blandt andet spillerne også, sagt, kan vi ikke komme til at spille noget mere dynamisk? Så, så det er faktisk lykkes rigtigt med, og jeg vil gerne pege på, at, at typer som Michael Sako fra AGF, vi har forsøgt at få fat i flere omgange, og Møbær fra Kjellup, som vi også har forsøgt at få fat i flere omgange, øh, er lykkes rigtig godt beholdet med at kunne spille meget dynamisk og meget possessionorienteret med tempo på. Og vi har fået nogle andre typer ind, som Malte i Aarhus Fremad, som er en fantastisk dygtig spiller, og sådan som har er, er vokset en del, fordi vi spiller langt mere og hurtigere. Så, så den der del af det her, vi ligner et, et flottere fodboldhold nu, det betyder også, at vi ikke kun kan score på standarder nu, altså, og dækker godt op på standarder. Der har vi mistet noget. Men vi kan score på mange. Vi kan score for hurtigt spil, vi kan score på 1-2, vi kan score på en mand, der kører selv og sparker den ind. Og vi har så mange flere nuancer, så vi er svære at have med at gøre. Så de tager den der tråd op, og så, siger, så spiller vi heldigvis en fantastisk fodboldkamp mod et hold, der hold, hvor de kan se, hold der fast, nu spiller vi jo ligesom det, vi altid har snakket om, vi godt kunne tænke os. Jeg plejer sådan lidt at drille dem og sige, øh, hvis det stod til mig, så dækkede vi op ligesom Atletico Madrid, og så spillede vi ligesom Barcelona. Men, <laughs> men indtil vi kan spille ligesom Barcelona, så er vi nødt til at dække ligesom som og så ja. må vi tilnærme os undervejs. Ja. Ja. Og så fik de under nok smag med at sige, det er, han har skudt rette ham der. Vi, vi ligner mere det, nogen der kan så noget der. Og det vil de rigtig gerne. Så det er en stor motivation. Så Det er også derfor, jeg tror, det går bedre. Ja. Altså, det, er det Ja, fordi at man kan jo se nu, at jeres altså resultater nu her er bedre, end de var i en periode, øh, og spillet også, end det var lige i en periode her i i efteråret, hvor det så rigtig skidt ud hvor ja. det ser ud som om jeg har gjort noget af det rigtige her øh, ja. og fundet tilbage til noget det i måske skal som jeg havde i starten af, ja. af, af, af sæsonen. Ja. du har fuldstændig ret og, og spillet er markant bedre. Altså vi spiller jo mod Viborg i indbrogsstadion, hvor jeg tænker det her det er med godt. Altså vi spiller lige så godt som Viborg. Og ja. vi spiller godt med bolden og Viborg er meget frustreret. Det må vi have flere kampe af, hvor vi sådan de kommer til at løbe meget efter vores bold når vi spiller rundt, og det er ikke en lang startbold, det er vi vi finder rum op igennem banen og sådan noget, så det, det har jeg været rigtig godt. Du nævner de her transfer selv, og dem vil jeg også gerne lige ind på lige hurtigt, fordi øh, der har været lidt, øh, og vi har jo kun egentlig snakket med, med andendivisionsklubber, og der er jo ikke rigtigt at kalde det synes vi ikke, fordi det, der er ikke rigtigt de her kontrakter. Men nu kan vi lige snakke med, med dig om de, jeres transfer, jeg har haft, og du nævner selv øh, topscoren, I havde, øh, Kenan Hadarovic. Det, altså, det må være et kæmpe tag for klubben, jo, for, tror jeg, når det rører, især når du rører til en anden først divisionsklub i Fredericia. Prøvede I sådan at, at snakke med ham og overtale ham til at blive, eller kunne I godt se det her, det kan ikke lade sig gøre at beholde ham? Ja, altså, vi, vi havde, altså med de spillere, vi har, der har vi nogle klare aftaler og præmisser omkring det der, og, og Kenan øh, har været meget vældigt nødværdigt, der har ikke været noget hele vejen. Så vi har også sagt til ham, at Kenan skal vi give dig lov at gå, for der var en klausul i hans aftale. Mm. Så skal du have lov at gå, så skal du ikke komme de sidste dage i, øh, i vinduet der, osv. Men det skete så, og det var så også, fordi pengene de voksede noget med i den anden ende, og så osv. Og, og det var vi træt af, og vi var også trætte af det med Nørn, og Der var også en aftale i hans aftale mm. om, at han kunne komme ud, hvis der kom noget, og så osv. Videre, så videre. Det er også sådan lidt vigtigt, når vi sådan lever hvor vi gør hvor pengene er så små, men vi tror trods alt har kunnet lave aftale med flere at vi sådan også lever op til de ting vi så siger til mm. dem. Og det, det synes jeg, vi er gode til. Det har bevirket for eksempel at altså, vi ser Jens Dage i sin tid der vi lavede aftale med ham en forholdsvis lille aftale, så voksede den fordi han desværre spillede så mange kampe for os, at, mm. at hans økonomiske aftale er vokset, men men da IF vi har ham der lavede vi også en god aftale med dem om at vi har lovet ham at hvis der kom en ordentlig superliga klub, hvor de faktisk ville bruge ham og bygge ham op til en rigtig superliga spiller, så vi gør noget for ham. Ja. Oscar Bur, laver vi noget der nu spillede, det ved jeg ikke, om at han spillede i Wolverhampton ja, okay. på deres første, år, eller på vej i Premier League måske for dem. ikke. Altså De der aftaler, vi laver med nogle af de der, så, så lever vi også op til det. Mathias Hårup, som kom fra Anders, ikke? og mm. nu spiller, ja, eller fik Superliga, og har fået forlænget med to år i Superligaen. Ikke? Og det samme med Anders Holved startede det egentlig med også, at Anders Holved havde en aftale for os og ved os, og den øh, den endte med, at Hobro han ville. Øh, vi giver ham fuldtid sådan nogle ting der, så altså, det er bygget sig sådan op. Så... så vi har afleveret en masse spillere på den premier, og det betyder også at mange, af de søger os nu for at sige, jamen derude, der kommer jo skridtet videre, hvis det er at tage derud og lære, hvad det er, de kan derude. Ja. Det var også, Oscar, Oskar, Oskar Burr meget ramme, han sagde, altså, Tom, øh, jeg har været mange steder rundt, og de der, øh, prøvede det ene det anden, men det siger ud som om, det er ude vi er. det kan give mig det hop, jeg kan. Mm. Og, og Oskar var øh, meget mere realistisk, end jeg troede, fordi han har allerede debuteret som utrolig ung under Vikors og så videre, og spillede rigtig godt også på så jeg tænkte at han var meget med urealisme. Han sagde til mig, øh, jeg skal skulle lære at dække noget bedre. Vi er jo ikke fysisk stærk nok osv., men mm. det kan jeg lære ud af dig. Og vi havde en ja. rigtig dygtig højre bak, og Oscar, han var højre bak. Jeg at jeg vil godt give dig et halvt år på kanten, for du er så dygtig en fodboldspiller. Vi kommer til at spille noget mere med dig. Jeg vil godt give dig et halvt år på kanten, og så får du lært det der til, nede i bakken der. Hvis du tager tage de der skridt, så øh, altså så han jo i Fredericia en træningskamp. Og han var fantastisk spiller han mod Horsens, også en træningskamp, og han var fantastisk. Og så der var nogle agenter hurtigt ude, og ja. det var rigtig godt set af dem, og det har jo været en super succeshistorie for ham. Men, men nogle gange så handler det om det mindset der også. Man er klar til at komme og så grave ned i mulen og sige, hvad er det, jeg skal lære for at tage mm. de næste skridt? Ja. Der er en grund til, at du ikke som moneten 19 spiller bare tager skridtene fra Socialdemokraterne i klubben. Der er nogle ting, man ikke har med, mm. og dem skal man altså forbejde på for dem, og det er klart bedst, når de selv har fundet ud af. Der er noget, jeg skal have lært her, det tror jeg, du kan hjælpe dem med, så nu er jeg klar til at starte for dag 1. Ja, for I, nu har vi så nævnt dem, I har mistet også, men I har selvfølgelig også fået noget, nogen ind på holdet. Øhm, en Frederik Poulsen fra for Færøerne. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan I, uh, I hentede ham til klubben, fordi uh, jeg har ikke helt styr på uh, altså præmissen omkring, om han var færdig i Færøerne eller han grund eller et eller andet. men hvordan får man færdig sådan en spiller, fra, der spiller en anden liga? Ja, Ja, øh, det, det er bare lidt øh, på det tidspunkt, hvor vi er ret skarpe på Frederik Poulsen, så er det sådan, at øh, vi har spillet i anden division mod Vejgaard og vi synes egentlig, at Eidegård var et ganske fint ordinært hold. Men de havde det, at Frederik Borlsen havde lavet en sort mål for dem, og han kom løbende ud fra kanten her, og løber ind mellem venner og fjender, når man ikke, når man ikke lige opdager det. Øh, så, så han er meget svær at holde øje med. Og i og med, at vi havde sådan lidt et lidt statisk, dynamisk hold, så sagde vi så, at vi nødt til at have nogle ubalancer skabt på en anden måde. Så da vi havde ham øh, Altså han var på ferien, da vi slet ikke kiggede ham. Men vi vidste så, at han, hans målhistorik der var i orden, og så vidste vi, at han kunne løbe øh, rigtig mange meter, så vi at ham til træninger i efteråret da han var kommet ind på fjern, og der kunne vi se de der træninger, han kunne løbe fra alle vores spillere. Konstant løb, han har arbejdet hele tiden med alt, hvad han har, han giver aldrig op. Så sagde vi, okay, vi har det svært, vi har brug for nogen, der aldrig giver op, vi har brug for nogen, der kan skabe nogle ubalancer, som kan skabe noget. Blandt andet, når bolden bliver lagt op omkring Kenan, så skulle der være nogle afspillere, noget, som så kunne gøre os farlige i næste fase. Mm. Og der var han tiltænkt en rigtig god rolle. Velviden, vi vidste ikke, hvor meget han ville komme til at spille, men vi kunne bare se, at han, ville få en... han havde en anden dimension ind i vores hold, som vi gerne vil have med. Så, øh, så det er jo egentlig derfor, vi har ham til de der prøvetræninger, slut november der og så videre. Og der fandt vi ud af, men han rummer det af det, så fandt vi ud af, at han er en rigtig fin fyr. Altså, så, det, så han passer lige ind. Han går lidt meget til stålet, det, ja. det han får altid ramt nogen til træning. Øh, men, <laughs> men dem har vi et par stykker af, ja. de, de gør det ikke af ondt hjerte. De, det er altid de samme tre, så i hvert fald to af dem. Dem, dem tror jeg, alle spillerne, de griner, ja. jeg siger, at alle spillere griner, at han rammer os altid ham der. <laughs> okay. I har også, som vi selv nævnte, Sarko fra AGF inde på en aftale. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan den kom til at blive. Altså, var det nemlig AGF, de tænkte, okay, vi har ikke plads til ham på holdet, og så tilbyder man ham til en klub. Nu må I så også en anden Aarhus-klub. Fik I ham tilbudt, fordi I var Aarhus-klub? Eller var der andre, der var inde og at prøvede at få fat på ham? Eller? Ja, altså en med Sarkovs-talent, er der mange, der prøver at få fat på. Ja. Men, men den er ikke længere, end at, vi har prøvet længe. Og det er ikke sådan, at, at jeg ringer ind til, til PC i AGF med, med 10 spillere, jeg gerne vil lege eller noget. Sådan hænger det ikke sammen. Der er nogen, som jeg kan sige, ham og ham, han er klar nu, og det passer ind i den måde, øh, man spiller på. Nogle gange så er det jo sådan, når man har et rigtig godt fodboldhold, så, så er der lige et sted, hvor man mangler noget, og nogle gange simpelthen finde spiller. Øh, et godt eksempel, det var vores fremad, som øh, hentede Amstrup øh, på det tidspunkt, kommer fra de op fra 19 Det er meget, meget, meget sjældent, at spillere fra U19, de går ind. De havde lige et hul på minsterbak, hvor han bare kunne komme ind og udfylde den defensive rolle og standarder og de der ting, og så spiller man bare lige pludselig på et hold, selvom man måske ikke er helt klar til det. Men så spiller man bare 10-15-20 kampe, og så er man egentlig klar, når man er blevet det. Og det er det samme med nogle af dem der, der vidste jeg bare, hvis vi får Sarko, så rammer han ind i det der mellemrumspil, og nogle af de ting, vi kan altid kan give ham bolden, han kan komme af med lidt, mm. han kan trække spillere til, så vi kan komme op og spille med. plus han kan selv, hvis vi ikke kan spille os ud af det, så kan han køre en mand, og så er der nye åbninger. Mm. Så vi har været på jagt efter ham længe egentlig, så det var først, øh, den gik ikke i sommer, vi prøvede også i de sidste dage op i vinduet og så videre, men sakos knæ var ikke, han har næsten været ude i år. Hvor han har trænet on and off på, de, på grund af en springeknæ. Så øh, jeg tænker lidt, at vi er rigtig glade for, at det lykkedes i januar der. Er han spiller, man øh, kunne tænke, kunne ske at kunne få en permanent aftale, eller er det kun lege og ryger øh, tilbage igen til AGF? Jeg, jeg tænker, den ligger der, altså, som jeg er orienteret. Der, der udløber hans øh, aftale til sommer, og hvis den skal forlænges, så skal han gøre det godt. Det er i hvert fald, hvad PC har informeret mig om. Mm. At hvis Saku kunne gøre det godt ud også, så er de interesseret i ham, og så vil de lave noget med ham bygge på ham. Men øh, han skal ud og have bygget og vise, at hans krop kan spille. Mm. Så vi bruger faktisk også tiden på at dosere ham sådan, at han funker bedre og bedre, kan spille flere og flere hele kampe og sådan noget. Det er det, vi arbejder rigtig meget med. Ja. Så efter kamp 1, hvor han har uh, rigtig meget, der var vi nødt til at tage ham af til kamp 2. Og så kommer der så en, her i Frederik, der var vi nødt til at tage ham ud der mange uh, 20 minutter og sådan noget. Det har vi været nødt til at gøre nogle gange. Det er ikke fordi, vi ønsker at få Sago af banen. Vi ønsker at få Sago med i alle kampene. Mm. Så derfor er vi nødt til at sige... Øh, Altså for eksempel i sidste uge, der trænede han jo kun én gang med holdet sådan rigtigt, så løber han rundt om banen og er med til nogle ting og bidrager på andre måder, men vi er nødt til at få hans krop til at fungere, og mm. det ja. går bedre og bedre. Ja, for det jeg så også et, et gammelt interview med Sarko, og det var Glenn Ridersholm, også nævnte, at han, han manglede fysik, altså som spiller. Han var ikke særlig stærk, når det kom ind på bolden, men han var løbet at væk, og han begyndte at arbejde på det. Kan man også se det nede i, i første division, at han er blevet en stærkere spiller måske? ja. Ja, ja, det synes jeg. Ja, det, altså, vi griner lidt øh, ud af trænerbænken. For det der, når man sådan får øh, en bold spillet ned til hjørneflaget, og man skal prøve at holde lidt den for at holde lidt på tiden. Og så mm -hmm. man kommer der ned, og så kommer der en stopper og bullerne ud, hvor han skal stå gemt lidt, og så er man sådan helt strakt op i kroppen. Så kan man ikke holde noget som helst. Væk, så vi, vi kigger så lige alle tre på hinanden på trænerbænken, der, der kommer stopper ud, så flytter han ham bare to meter ud over vi... <laughs> Dælen ved han ikke, man skal gå ned i knæ og læne mm. sig dybt ind i uh, forsvarsspilleren for at have en chance. For, ja. du, altså, så, så han lærer nogle af de der ting, og han bliver lidt mere snu hver gang. Altså, han er god til at lære sine fejl, skal jeg også sige. Oh, okay. altså, han finder os ud af, at oh, det er nødt til at gøre sådan. Yeah. Altså, sidst sidst kamp i spillet, der sagde vi, uh, at altså, de spillede op foran mod uh, Botska, som har spillet Superliga der i uh, HB Køge. Og der må jeg bare sige, at uh, vi havde sagt, at I er nødt til at spille det anderledes. I kan ikke fysisk mål sige, I er nødt til at være med at snu. Glide af hurtigere eller lade om eller også blive bøffet ned over bolden og de der ting, mm, mm. så man kan få et frispark i stedet for mig. I kan ikke bare spille dem på duel. Mm. Så det, det tager han altså med, og så omsætter han det smadre godt. Ja. I har jo ikke kun kigget op i Superligaen efterspillere. jeg har også kigget ned i 2. division i Aarhus Fremad i, i, i form af Malefave og Tjan som målmand. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det er, sådan et forhold mellem jer nu, Brabrandt, og så de andre Aarhus-klubber i 2. division. Er der et godt forhold mellem jer, eller... Ja, det, det er klart uh, min opfattelse, mm. altså, det var sådan lidt, uh, altså historien om, altså, det, det, det har ikke været sådan uh, helt uh, fedt at hente spillere i de der klubber mellem hen. altså, det, det synes jeg hverken Brabrand er fedt, og Fremad er fedt, og mm. VSK er fedt, altså, det, det giver altid nogle dønninger, og VSK fik taget to eller tre af deres bedste her til, uh, til opstarten nu her, ikke, og vi har sådan hele tiden haft at operere med en planet 1, 2 og 3, hvor, hvor de spillere, vi skal bruge, øh, skal være, ikke, og det er for, for at få taget vores målemand, der har vi jo så scoutet Skarn Tjursson helt efteråret, og vidst, at, at hvis vi bruger under, så er Tjursson den bedste, mm. vi kan komme i nærheden af. Uh, så det var vi ikke i tvivl om. og at Det med Malte, det var en anden situation, der opstod, at, at han faktisk ville stoppe med at spille og, og sådan, kørt fast. Mm. Og det får han så sendt signal til, til nogen om at sige, at ja, jeg vil sgu i gerne noget. Og så får min assistent assistenttagerne kravdet lidt op, at er det rigtigt? eller Vil du ikke? Og, ja, men... Enten skal det være 100 eller så vil jeg egentlig køre en i garage. Og så, så tog de fat i Malte, og så sagde Malte, at jeg vil gå egentlig godt prøve at give den gas. Nu rejser jeg på ferie nu her i næste uge, og hvis jeg kommer hjem, så sådan sådan. Så, så alle det var ikke engang noget med økonomi eller noget. Han vi bare, kan ikke bare få lov at fyre den af. Mm. Ja, okay. Øhm, ja, for jeg tænkte på, at du har også det her forhold til Michele Montes jo i VSK. Øhm, så der er ikke det her sådan hvad kan man sige den her strid mellem klubberne, når I... Altså, jeg, jeg synes, øh, altså, tidligere har det været værre. Mm. Altså, jeg skal ikke øh, holde mig for fint til at sige, at det måske har mig, der har været lidt til, men jeg kom jo også i en situation til Brabrand, hvor vores Fremad sad på det hele, og VSK og Brabrand var bejlerne osv., og, mm. og, og vi skulle prøve at se, om vi kunne vippe dem lidt af tronen osv. Så, så, så det var sådan lidt. Øh, så, så vi arbejdede selvfølgelig hårdt på at prøve at, at kom, konkurrere på nogle af de præmisser, som vores fremmede mm. og VSK var dygtige med, særligt vores Fremad. Og det var noget med det med kammeratskabet, der var noget med den måde at spille på, vi gerne ville tilnærmer os deres måde at være på. ikke og Det er taget sådan lidt op også. Og jeg tror, der også var en ingelig græskamp, på det, ligesom, hvor græsset var lavet længere, end man lige havde egnet med og Så, videre, ikke? så og den, den tager jeg også fuld ansvar for. Ikke? at Det var sådan lidt. Så, så på den måde har der været nogle øh, gnidninger der, og der, sammen den anden vej har der været noget, hvor man tænker, det, det er jo vanvittigt, men øh, sådan er det jo. Altså, det er en del af det, jeg sagde jeg klædte mig lidt på ved at være væk fra Aarhus i øh, en del år. Så havde jeg lært game, hvad er det, man kalder træneren fra de andres hold? Øh, og så videre. Jeg havde set, øh, hvordan de... Øh, rotere og kalde hinanden spillere, hvordan de opererer med at prøve at få fat i hinanden spillere. Så jeg havde lært det der game, så, så jeg har forstået det der, at man skal holde din holde ren og være god til at så stå ved de ting, man skal gøre. Ikke? Så ja. jeg, jeg, synes, jeg synes, stemningen mellem de forskellige klubber er blevet langt bedre. Ja. Og jeg også siger, at når jeg snakker med, med Nikolaj og, og Morten op for vores fremad, så altså, der, der er ikke noget bullshit. Det er bare, vi siger bare tingene, som der er, så snakker vi godt om tingene. Altså, og det samme med, med De Montis, som nu er sportchef os, og Claus Gø, der tidligere var sportchef, og så. Altså, der er ikke noget bullshit, når jeg ringer ud til Mik og sådan noget og snakker med Mik ud i Lysing, Der er ingen bullshit. Det er bare Og bænde i øjnene. Det er det samme, at ja. konkurrerer også om de samme spillere. Ja. Så. Der er ikke noget, vi kan sige. Vi kan stå og sige ting lige ud til hinanden. Og der er sådan, øh, det er nok, nok den bedste borgfred, der er i Aarhus lige i øjeblikket. Forstået sådan, at, at øh, der er ingen bullshit, og man taler ordentligt til hinanden og har stor en styr på det. Og Når der så er fodbold på banen, så giver den alt, hvad man kan. Man kommer nok ikke udenom, om der er en eller anden form for rivalisering mellem klubberne selvfølgelig. Øh, og nu har vi jo haft nogle repræsentanter inden fra alle. Øh, anden Og de mener jo alle sammen, at deres hold er det bedste. Øh, så den her rivalisering her, den kan man da godt mærke. Øh, og det skal man selvfølgelig også kunne, for det gør selvfølgelig også Aarhus Aarhusfodbold mere interessant, ja. at der også, at vi har så mange klubber i Aarhus, ja. som, som ligger og rivaliserer med hinanden. Der er jo. Altså, altså det, det, man skal holde til for øje, vi har virkelig brug for hinanden, de der klubber i Aarhus, mm. for at konkurrere. Altså, det, altså hvis, hvis Bravo lå Log der og havde godt fat, og Aarhus fremad ikke havde fat, så er det bare ikke så. Altså, det der år, de var i Danmark ja, ja, det kunne man sådan lige. ja. Men, men interessant var det faktisk ikke, altså fordi vi har brug for hinanden. Det er også, vi har faktisk en lille hemmelighed her, som jeg er ikke sikker på, at mange har, har kigget på. Men det er altså det der med, at, at når vi spiller træningskamp om sommeren og vinteren, spiller man internt mellem de her 3-4-5 klubber i år, der bliver altså ikke givet noget. Der er lige lasten med og der er lige lasten med Lysinger, der er lige lasten med VSG, der er lige lasten med Fremad. Og det samme, det går begge veje. Så når vi spiller de der træningskampe sommer og vinter, så får vi træningskampe der minder om turnæningskamp. Ja. Når vi spiller mod kolding, middelfart, ringkøbing osv., jammervugt, så er det træningskampe. Når vi spiller dem der, så er det meget tættere på, og vi får meget mere realistisk. Det er en kæmpe gave for Aarhus Fodbold, at, at vi har den der, den der rivalisering, den, og den skal bare blive med at gøre. Det er givende. Ja, fordi Mikkel DeMontis sagde også til os, at vi skal hjælpe med at hype det her, når Aarhus-klubberne møder hinanden. For det kunne jo være lidt sjovt, når, når ja, de møder hinanden, at der er en eller anden form for sådan, hvem er bedste de her to, og så har man, har man lyst til at møde op jo og støtte sit, øh, ja, sit hold, om det er Aarhus fremmed, eller, eller et andet hold selvfølgelig. Og det er også derfor, jeg, jeg synes ikke, i den position, I ligger i lige nu, det jo, vi håber selvfølgelig, at bliver i første division. Men hvis nu vi rykker ned, så, altså, så er der jo lige pludselig flere hold i anden division, og så er der flere kampe mellem holdene som også kunne skabe noget øh, altså stemning, og noget mere og sådan snakke om fodbold i anden division i Aarhus. For der er jo, som du siger, en masse hold hernede, og de er alle sammen gode på hver deres måde jo. Så det, jo, det handler bare om at komme ud og se det her bold, og det håber vi, at... Øh, at de her rivalopgører, de kan skabe? Ja, det tænker jeg bestemt. Og når jeg, de personer her, jeg, på det person generelt, der dækker de klubber, de, de er klart med på at være meget åbne, og så lave nogle tiltag og være med, så I kan få noget insight-viden, eller få noget oplæg til noget, fordi det, er, det kan gøre sig, det kan hype sig, og det er faktisk rigtig sjovt. Mm. Altså, jeg har ikke oplevet nogen af de her øh, opgør, øh, som er kedelige eller fesende. Altså, det er altså sjovt. Altså, hvis man kan lide de der små, dramatiske ting, der foregår, og noget godt fodbold også, og hvor og ingen vil gisse, og, dommeren kommer lidt i klemme, og alt det der, så, så skal man nu se nogen af dem der. Men som vi sagde, vi håber selvfølgelig, at I i første division, og det er også derfor, vi lige skal her til sidst snakke om den næste kamp, vi skal spille, fordi det er jo mod Vejle, mm -hmm. øhm, og der kunne jeg godt tænke mig at vide, når det er mod sådan et, et, et, et tophold, nu ved jeg godt, at de ikke har spillet så godt øh, her i, i starten, øh, den nye, hedder det, nye år her, men er mentaliteten anderledes, når I møder sådan et tophold, end for eksempel, når I skal møde Skive, eller er det bare det samme hver gang? Åh, oh, øh... For mig er det. For mig er det. Men øh, jeg noterede mig, at det er en tv-kamp. Jeg noterede en, en af mine spillere, havde var jo blevet klippet i går. Så, øh, og da han blev konfronteret med, at vi synes at han havde fået en ny flyt, så han 18 minutter efter, at jeg har fået at vide, at det var en tv-kamp, der havde bestilt tid ved frisøren. Så. Så, <laughs> så, så, så på den måde hænger det også sådan sammen. Ja. Okay, men øh, vi har faktisk været igennem det primære nu i del af vores øh, interview. Men vi har sådan en lille sjov ting, vi laver med, med dem, vi har inden. Det hedder de fem hurtige. Og det er bare lige nogle hurtige spørgsmål om, om, omkring dig, og hvad du synes. Og så har vi så skrevet et svar ned, som vi så tror, du vil have svaret. Mm -hmm. Og så må vi så se, om det passer. Men det er dig, Silas, der står for det. Yes. Det første spørgsmål er, at du svarer bare sådan kort for hovedet, øh, sådan, øh, nærmest med et ord. Øh, og det første det er, hvem holder du med i dansk fodbold ud over Brabrand? Mm, Brøndby AGF. Vi har ramt lidt rigtigt her, vi har sagt AGF. Mm. Så, øh, så vi har ramt halvt rigtigt. Øh, sådan det næste spørgsmål. En ting, du nyder at lave, som ikke har med fodbold at gøre. Mm, ja, sammen med familien? Sammen med familien. Vi har skrevet spille golf. Men, <laughs> det er vel næsten det samme. <laughs> så har vi spurgt her: Hvad musik hører du når du skal koble af? Hmm, ja, det er jo noget ældre noget, men ellers så moderne så er det jo sådan at Lucas Graham synger fantastisk godt og Bruno Mars, Thomas Helvin og sådan noget der det det slaver jeg fint af ikke? Ja, vi har sagt Ed Sheeran. Men. Sådan. Ja. <laughs> Hvem er den største fodboldlegende nogensinde? Ja, yeah. altså hvis jeg sådan måler det op med, jeg er jo sådan lidt ældre, så uh, Diego Maradona. Altså, Maradona? Ja, yeah. altså det er at han spiller i en tid, hvor man må spare komme ned hver 50 minut, <laughs> og man må springe med to fods ind, og så får man tre henstillinger, og så lidt senere får han overspil videre. Altså det, det var en utrolig vanskelig tid, og så blive verdensmester, og så blive italiensmester med et mindre hold. Og altså, også kunne spille fodbold med hænderne, det er jo helt ærligt. <laughs> jeg <tror> det, ikke? <laughs> ja. Vi har sagt, du vil svare Bentner. <laughs> <laughs> Ja. Så sidste spørgsmål, er du til whisky eller til rum? Begge dele faktisk, men det kræver, at det er rigtig godt. Hvis det er rigtig god whisky, så er det der. og hvis det er rigtig god rum, så er det der. Ja, vi har sagt whisky, men ja. øh, så har vi jo også ramt til del ja. <laughs> 3. Stærkt, men ellers har vi desværre ikke mere med interviewet her. Det var fedt, du gad at komme. Ja, mange tak, fordi jeg måtte komme. Her til sidst har du bare lige nogle sidste ord, du vil sige, eller så er det nu. Nej, kom ud og se noget fodbold. Ja. Det bliver et fantastisk forår. Mm. Selvfølgelig, ja. super. Men uh, tak fordi du gad at komme, og uh, så ses vi ude på stadion, muligvis. Det gør jo bestemt. Super. Det var interviewet med Tom Søjberg, og øh, det var rigtig fedt lige at høre lidt om, hvordan det står til i Brabrand. Så skal vi øh, videre med programmet. Som nævnt i starten, så snakker vi nu her om 2. Division, efter fuldt af, at vi snakker om landsholdet. Men lad os starte med 2. Division. Frederik, vil du tage, tage teten på den? Ja, øh, jeg ved ikke, om det bliver en øh, positiv øh, sådan, snak, vi skal have om 2. Division. Det er det desværre ikke lige p.t., øh, vi kan starte med VSK. De spillede på udebane mod et svært hold i en kamp, der måske ikke var så forventet, at VSK ville vinde. De fik et 1, 1 Det er et flot resultat, synes jeg. Når man kigger i hvert fald på deres forrige resultater her i starten af det nye år i hvert fald. Ja, så, men så er det positivt sådan set også sagt om den her 2. divisionsrunde, at, at VSK spillede uafgjort her. Ganske fornuftigt. De ligger dog stadigvæk under nedrykningsstregen, mm. men de kommer der tættere og tættere på at ligge i en fordelagtig situation det er så også, hvad der var positivt at sige, fordi resten, det, det så ikke så godt. ud. Nej, netop. Lysing, som ikke har vundet en kamp endnu i den her nye, det nye år her, de tabte igen på hjemmebane til Dalum. Det var 2-0. Virkelig, virkelig ærgerligt for det, der sker i Lysing nu, og det ligner mere og mere, at det er, at det er sikret, at de skal ned igen. Virkelig ærgerligt, når man hørte, da vi havde Iser i studiet, at ambitionerne holdet hvor sultne de var. Det kan man desværre bare ikke se på resultaterne. Nu havde vi jo også på et tidspunkt Alexander Velding i studiet, og han er jo altså en person, jeg har med at gøre i min hverdag, og jeg har også lige fået en lille opdatering fra ham, ud fra Lysing af. Øh, de har, de, de står i nogle, nogle træls øh, synes han, og der har været noget med, at der har været, de har kun haft, og det er jeg meget enig med at de har haft tre udskifter med til en, til en kamp, på et tidspunkt, hvor planen var, at de skulle spille meget defensivt, og så kommer de altså bagud efter fem minutter. Øh, de havde ikke vældingen med, så de har ikke kunne skifte ham ind, for eksempel. Nu ved jeg heller ikke, om han lige er den, som man bruger som anden valget, eller som, øh, men han er i hvert fald garant for mål. Øh, hvor Isa han har ikke øh, kommet så godt fra start her øhm, og de har altså kun tre udskifter med øh, ingen gang en reservemålmand ingen forsvarsspiller øh, der var en central midt og en angriber og en ring så vidt jeg øh, lige kunne se på det hele øhm, jeg synes det er lidt mærkeligt sådan øh, at man kun har tre udskifter med og at, og at man ikke har noget til det defensive med øh, i tilfælde af hvad hvis der bliver en skade eller, eller hvad, hvad ved jeg øhm, de taber også den kamp øh, som vi lige har fået fået etableret her. Mm. Øhm, jeg ved ikke helt... Øh, der må være noget bag for træneren. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at, øh, at høre fra ham på et tidspunkt om, hvad der egentlig ligger bag sig noget. Men i hvert fald så, så er der et eller andet her, jeg ikke synes stemmer helt overens. Altså, også fordi, når man siger, at man vil gå ud og spille defensivt i den kamp her, og så kommer man bagud efter fem minutter, så er man jo nødt til at ændre lidt på tingene, og det er svært at gøre med kun tre udskifter. Ja, yeah. Øh, helt enig. Jeg tror også godt at vi kan måske ej, ikke love, men vi vil gerne prøve vi kontakt Mik, som også blev nævnt i interviewet med Tom Søbyer, at måske få ham ind i studiet og lige snakke lidt om Lysing, fordi de er lidt i en særlig situation i forhold til de andre Aarhus klubber. I tabellen der er VSK jo med, med 11 point, kun 1 point under stregen. Det, det græver der over med 12 og Hillerød med 13 og B93 og Dalen på 14. Så det er én kamp der skal og så er VSK og vores stregen jo. Hvorimod lysning, de ligger altså helt ned i bunden med 3 point. De er langt op. Øh, altså bare for at komme op til, til overlevelse, der er ni point op, jo, altså. og det er altså tre kampe de skal vinde, hvor de resterende, resterende hold de skal ikke få point. Det kommer ikke til at ske, tror jeg eller vi kan sige nu. Ej, det er svært. Det er det. Øh, derfor kunne det være spændende at få Mick ind og høre øh, lidt om klubben nu. Hvad er det? Hvad er det svært at motivere spilleren nu? En velding der er helt ny. Han kommer ind i et miljø, hvor det måske ikke er super fedt at være lige nu. Øh, en Isa der lyder topmotiveret. Han har været udtaget til det portugisiske landshold, U23 landshold. Øh, hvordan er hans motivation? Han har ambition om Superliga. Det er langt væk, hvis man rykker ned med Lysingen igen. Det kunne være fedt lige at høre mik, hvor hans perspektiv på de her ting. For og hvordan man motiverer sine spillere mm. i sådan en situation her til at holde gejsten oppe, når det virkelig, virkelig ser sort ud. Øh, nu hørte vi lidt om det med Tom Søjbjerg her, hvordan han også står i lidt en lignende situation, bare ligaen over. Mm. Øh, og hvordan han synes at også, at det er en kamp, og, og kan tage den her motivation og blive ved med at holde, den, holde gejsten oppe. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det står til ud i Lysingen med det. Ja, yeah. så øh, hvis I lytter med derude, eller hvis mik han lytter med, altså vi, vi vil prøve at kontakte, i hvert fald, eller kontakte ham. Og så får man ind i studiet for at snakke lidt. For det er en spændende situation, og lidt en ærgerlig situation selvfølgelig også for, for Lysingen. Vi vil jo gerne se så mange aarhus -hold blive i 2. division øh, i de toprækkerne, så vi kan blive ved med at følge dem. Det hold, som man sådan forventer, i hvert fald bliver oppe i 2. division, det er Aarhus fremad. Og de ligger altså på en tredjeplads nu med, med 19 point. De skulle møde HK et hold, som Silas også har nævnt før, at vi har, vi har snakket en del om herinde, netop på grund af den her pokalkamp med Silkeborg. Um, det var en ærgerlig kamp for Aarhus fremad. De, de fik smæk øh, 6-1 inden kampen til HK, øhm, Blandt andet Carl Lange, der scorede forholdet. Indtændigvis har vi også har snakket en del om, der har været til træning og i England. Øhm, det er lidt ærgerligt for Aarhus holdene lige nu. Og jeg kan godt se, at det er svært at, at hype Aarhus, Aarhus, Aarhusiansk øhm, fodbold i anden division. Og i første division også med øh, Brabrands ærgerlig situation. Øhm, det eneste sådan positive lys, man kan kigge på, det er, at de næsten er sikret anden division. Men ellers er det virkelig virkelig svært lige nu at finde de der motivationer til at sige til folk, at der er håb derude, i hvert fald lige nu. Ja. Yeah. Men øhm, det, det er også derfor, altså det er fedt at se et AGF-hold, der begynder lige så stille også at, at, vise at, at vise tænder en Tobias Sander som, øh, som også begynder at score mål nu. Det er rart at have lidt positivt også altså, i Aarhus at fokusere på, hvis nu AGF de lå til, til nedrykning også til første division, altså så er der altså ikke særlig meget Aarhusiansk fodbold, der briller lige nu, og det er virkelig, virkelig ærgerligt for sådan en stor by. Ja, yeah. det må man sige... Lige for at vende tilbage til det, du sagde med Hellerup, øhm, jeg synes til gengæld, at det der lige skal siges med, at nu er de så, gør det så godt her med Karl Lange, der gør det godt, og, og de her spillere, de har, øh, og et meget ungt hold, de har i Hellerup, et rigtig spændende hold, øh, og Hellerup, det der også er med dem, det er, at de bør ikke ligge i nedrykningsspillet. Øh, de er blandt de bedste hold i øh, første division, og det siger, øh, det siger rigtig mange øh, af dem, jeg kender, der har med, med anden division at gøre, de siger, at Hellerup, det er et af de bedste hold, og er stærkere end langt de fleste af dem, der ligger i, øh, i, top, i uh, topspillet. Øh, eller i oprykningsspillet. Men det er simpelthen fordi, at Hellerup, de lige skulle bruge lidt tid på at komme i gang. De har haft de har et meget ungt hold. har et hold, de lige skal øh, tømme lidt sammen. Øh, rimelig mange nye spillere til den her sæson her. Øh, og derfor havde de lidt tid til, om at komme i gang. Men som de spiller lige nu, så er de øh, blandt de aller, allerbedste hold i anden division. Og det, øh, og det er der rimelig bred enighed om, i anden division. Så derfor så, så, at de kommer til at slagte den her nedrykningspulje her, det er måske egentlig forventeligt. Ja. Yeah. Ja, um, yeah. også mod Silkeborg, det nævnte vi også i dengang, vi nævnte uh, pokalkampen og snakker om det, at de, de lignede et hold, uh, der havde ambitioner, og de havde mål, og de var klare på, hvad de skulle, og hvad, de, hvad deres rolle var for holdet. Um, og der er også en grund til, at en spiller som Karl Lange, han bliver udtaget, eller bliver til prøvetræning i England, fordi han har nogle kvaliteter, der simpelthen er for gode, og jeg tror, at hvis, øhm, ja, om det er nogle andre øh, første division hold, der rykker ned eller noget, så skal han nok komme op i niveau. Øh, det tror jeg uden tvivl. Jeg tror ikke, han bliver i anden division så lang tid i hvert fald. Om han, måske tager jeg op til, til Superliga. Det kunne godt være. Det er øh, ligesom med Kvist, da vi snakkede med ham. Der er nogen, der tager de her spring Horsens de her øje for, øh, for de lavere arrangerede hold. Så ja, det var en ærgerlig kamp. Og det er måske også en kamp, man bare skal sige, ja, yeah, okay. Det var en gang, det lige, vi lige fik smæk. Vi skal kigge fremad nu. Men som, og vi snakkede også med Mathias Nygaard, det er måske svært at finde motivation som spiller, når man allerede næsten er sikret at blive i anden division. Altså. Ja, øh, og, og som du siger her, at det her det er en kamp, øh, og det er en kamp mod Hellerup, som altså er et meget stærkt hold. Jeg tror, at alle hold kommer til at opleve meget meget svære kampe mod Hellerup. Og det betyder ikke nødvendigvis, at de øh, spiller skidt for tiden eller noget. Det er en kamp her, det, hvor de får røvpryl, for at sige det pænt, af, af Hellerup. Og, og det er forventeligt på en eller anden måde. Måske ikke, at de taber sexigt, men det er i hvert fald forventeligt, de taber. Ja, yeah. så vi øh, som Aarhus Radio øh, og støtter af alle hold må vi altså kigge lidt fremad i den her, øh, de næste spillerunder efter, efter gode resultater. Vi må selvfølgelig kigge lidt opad af AGF, som også begynder at spille noget godt fodbold. Øh, vi må lige sige, at til Tobias det var en rigtig flot hat han fik, øh, fik lavet i den kamp. Øh, så det er positivt jeg er der at se på. Men lige nede i de rækker lige nu, ej, Brabrand fik jo også en urgjort. Det er selvfølgelig også et point. Øh, at få. Men vi skal kigge fremad. Og der er stadig point at nå. VSK de er på ingen måde ude af det her race nu. Og så må vi bare håbe, at Mik og Lysing og Vælding og Isa, de får, de får styr på det derude, fordi øhm, ja, vi vil gerne se Aarhusiansk fodbold repræsenteret i de høje øh, ligaer, uden tvivl. Men ellers er der så ikke så meget mere at sige om, øh, om Aarhus Fodbold lige nu. Og derfor vil vi også gerne øh, fortsætte lige til at snakke lidt om landshold her til sidst. Øhm, som Silas nævnte også, at øh, vi har haft pause så vi har ikke haft muligheden for at snakke landshold, og vi elsker at snakke landshold. Vi er totalt landsholdsfanatikere. Hvis der er nogen, der, der sådan har lyttet med i nogle af vores andre programmer og lyttet lidt med fra start af, så er man efterhånden ikke i ret meget tvivl om, at vi elsker landsholdet. Så øh, vi skal jo snakke de to øh, seneste venskabskampe. Det er vigtigt. Øh, nogle kan nok sige, at det er bare venskabskampe. Hvad så? Det er så her, man får testet øh, nogle nye spillere, måske, der skal ind på holdet. Vi skal se nogle, nogle andre formationer, nogle andre spillestiler som Aarhus kan teste, før vi kommer til VM, for der er der altså ikke tid til at, at prøve noget nyt. Der skal vi have styr på, hvordan vi vil spille. Så det stod på Panama i første omgang en, en virkelig, virkelig kedelig kamp, hvis man kan sige det sådan i hvert fald. Et hold, som havde en lidt anden indstilling, end Danmark måske havde. Nu ved jeg godt, at venskabskampe, det er, der, der er ikke nogen point involveret, og en sejr, det betyder egentlig bare noget for måske rangering i, i FIFA's uh, rangering. men så derfor kan man godt spille lidt, lidt, lidt kedeligere, hvis man kan sige det sådan. Men Panama, de kommer altså ind med, med råstyrke, og de gik altså til den her. Og det endte også i et rødt kort til, på et tidspunkt til en, til en Panama-spiller. Men hvis vi kigger på Danmarks side, og vi kigger på startopstillingen, det var en meget forventelig startopstilling, altså med en Michael i mål, en Dalsgaard på højre, Kjær Sanka. Øh, det skal lige siges, at det var fordi, at Vestergaard og Bjelland, de er nu. Og det betyder altså sådan, at Sanka han fik chancen, Bøjlesen fik chancen. Og så var det stadigvæk en stryger på venstre bakken, og så den her, ja velkendte øh, midtbaner og angreb i form af Quist, Eriksen, Delaney, Sisto, Jørgensen og Yusuf. Og jeg tror lidt, det er den, vi måske kommer til at se til VM lige ud og at Sanka måske bliver udskiftet med Birland. Ja, yeah. det øh, tror jeg, du har ganske ret i. Beklageligvis øh, har jeg næsten lyst til at sige, fordi at vores angriber her ser ikke ret skarpe ud. Øh, der er ikke nogen af dem, der i deres klubber scorer ret mange mål lige nu. Flere af dem er egentlig... Øh eller ikke flere af men nogle af dem er i hvert fald forvist til bænken. Mm. Øh, Skår ikke rigtig mål, er uskarpe. Øh, og det ser vi også på landsholdet i de her to kampe, der er blevet spillet. Mm. Øh, vi kan ikke rigtig score mål. Nej, det er virkelig ærgerligt. Altså, Jørgensen, som havde den her sublime sæson i, i, i Feyenoord forrige sæson. Jeg ved ikke, om han skulle have taget skridtet videre. Det er svært at sige. Det, det, altså, hvis man kigger på sådan historien for topscore i Holland, så skifter de næsten efter, at de har haft den her supersæson her. En Wilfred Bonilla, en Vincent Jansen med en første Han blev så i Feyenoord. Og Jeg ved ikke, om det er en super beslutning, fordi de har hentet en Robin van Persie ind. Og man skulle ikke tro, at han kunne måske konkurrere fordi på grund af hans alder og, sådan noget, og Jørgensens fremtid. Men Jørgensen har døjet med skader, som har betydet, at Persie har været inde og få en rolle på holdet. Og han er altså begyndt at score mål, Persie. Og det kan altså godt komme til at betyde, at Jørgensen ikke er den her centrale øh, rolle mere på, på holdet. Øhm... Ja, og så samtidig, så... Øh, jeg ved ikke, om det var det forkerte valg at blive i Feyenoord. Det ville jeg jo have sagt, at det var det helt rigtige valg øh, før den her sæson. Mm. Eller før, øh, før at han kom ind i det her skadesproblemer. Der, der vil jeg have sagt, at det var den helt rigtige beslutning. Og det tror jeg også, jeg holder ved nu. Fordi at når han ikke kan levere i Feyenoord, så har han da slet ikke kunne levere i noget større. Mm. Øhm, så det er måske det rigtige valg, han har øh, taget, tror jeg. Det vil jeg, det vil jeg mene, at ja, det er det rigtige. Ja, vi, vi, vi håber selvfølgelig også, fordi at altså på hans bedste øh, dag, så har han helt klart den bedste angriber, synes jeg, øh, der er i Danmark. Men han viser det bare ikke i, øh, på landsholdet eller i klubben endnu. Og, og så sagt, han døjer selvfølgelig med skader. Det er også derfor, i Chile-kampen han, han skulle han have startet inden, men så blev det bænder i stedet for. Øh, en spiller, der heller ikke øh, lige frem var prangende? Nej, øh, altså jeg ved godt, man skal selvfølgelig give det tid, og det er kun lige begyndt at vi Norge, jo, men det er spillet fire kampe i Rosenborg, han er altså ikke scoret endnu. Øh, der er lang tid til VM, det ved jeg godt, og der kan nå at ske nogle, og der er også nogle flere venskabskampe i juni, der lige skal prøves måske. Men øh, det er ikke fordi, at vi lige nu bare banker målet ind i hvert fald, og det er ikke fordi, jeg tror, der er så meget sådan super selvtillid oppe i offensivet i hvert fald. Øhm, lige ud over den sidste måske, der endelig fik sit første landsholdsmål øh, mod Panama. En rigtig, rigtig fin mål, altså stille fint det han lige har brug for, måske. For nu, nu, kan han, nu, nu viser han folk, at jeg kan også godt score mål. Det behøver ikke være en Jørgensen, en Bender eller en Cornelius, der skal stå for mål, eller en Eriksen. Jeg kan altså også godt trække ind i banen og score. Det er der, vi lige nu er angreruser os. Øh, det skal han altså også vise. Altså, han, hvis han kan score i Leipzig, vis det også på landsholdet, fordi han havde en kæmpe chance, som han brændte, som der skulle være scoret på. Øhm, så den, jeg synes, vi skal begynde at se noget mere selvtillid og nogle flere mål op i angrebet, før jeg begynder at have sådan, tro på offensiven. Og nu har vi så snakket om angrebet her, hvor det er. Altså det er den negative del af landsholdet lige nu. Mm. Øh, vi sad og sagde, øh, da, da Trump var udtaget, at hold kæft, Danne har nogle stærke angriber, og vi har øh, utrolig mange at vælge imellem men der er til ikke nogen af dem, der kan score mål. Øh, det er den negative del af landsholdet. Hvis vi så tager øh, de positive briller på og kigger på, øh, på den anden banehalvdel, så øh, lukker det der hele, Altså, der bliver ikke lukket ret mange mål ind. Mm. Rent defensivt, og det har været med forskellige folk øh, i den defensive, vi har prøvet nu her, vi har set bøjlesten i Centralforsvaret, øh, og vi har prøvet nu med Jonas Knusen på noget bak, og vi har, vi har haft nogle forskellige konstellationer hernede, og øh, også været ramt af mange skader, hvor vi ikke har haft vores første valg, eller vores anden valg, øh, som vores centrale forsvar. Men, øh, men det har så stadig været lukket af, så selv med vores tredje valg i det centrale forsvar, så lukker vi altså af, og, øh, og blandt andet mod sådan nogle spillere som, øh, som Sanchez og Vidal osv. Det synes jeg da er utrolig, utrolig positivt, at vi kan lukke så godt af. Jamen, det er jeg helt enig i, og uh, det, det lover godt uh, for VM, hvis vi kan i hvert fald uh, holde den ende i, i orden. Altså, så må vi bare arbejde på den anden ende, selvfølgelig, den, den ende, der skal sådan, score mål. Uh, ja, du fremhæver for eksempel Jonas Knudsen, en spiller. Jeg synes, der gjorde det faktisk uh, rigtig fint uh, i hans uh, kamp. Uh, det er ikke egentlig jeg ser, der skal starte inden, altså, men, uh, men han, han er virkelig dygtig til det, han egentlig skulle. Uh, han var aggressiv, han var frisk. Uh, også til deles lidt offensiv egentlig, når han kommer med op på, på den anden handlede af banen, men det er, O har jo sagt, i det strø, der har venstre bakken, og han prøvede ham på højre side der, og han synes ikke, at han havde samme effekt, og det er også klart at se, det er en Dalsgaard, der skal være derover Han skulle han skal kunne tage de her boldene ned, som enten Bjelland eller kær øhm, diagonalt skyder for, i forsvaret, og så skal han lave et indlæg på en eller anden måde. Noget af det offensivt, vi nogle gange har set fra Stryger på venstre side, det manglede han også på højre siden. Mm. Øh, men jeg synes også, at Jonas Knudsen han var også utroligt defensivt orienteret som bak. Ja. Så jeg tænker måske, at øh, Ove han har sagt til dem, at de skal spille defensivt, de har baks mm. i den her kamp. For det ligner det godt nok. Stryger, vi normalt ser, meget offensivt, øh, som, som i den her situation så spillet på højre bakken, øh, og meget defensivt. Jeg tror, at de har fået at vide, at de skal fokusere på den defensiv del baksene, og kun tage med frem, hvis der virkelig er øh, en guld chance at, at komme efter der. Ja, jeg er stadigvæk ikke helt solgt med Bøjlesen, må jeg erkende. Jeg ved, at han er sindssygt god at have på holdet, fordi han kan spille både midterforsvar og en bakplads, hvis det skulle ske. Men jeg føler mig stadigvæk ikke helt tryg ved det endnu. Og jeg ved faktisk ikke, hvad hans chancer for VM er endnu, når Bjelland og Vestergaard de bliver klar igen. Der var også en AC, vi ikke så i spille i de her venskabskampe. Han skal jo også ind og have en rolle på en eller anden måde på det her hold. Jo. Der er jo helt sikkert tre spillere der, der er set over Bøjlesen. Hmm. Men øh, jeg tror, at Bøjlesen tog et stort skridt nærmere øh, med den præstation, han leverede mod Chile. Øh, jeg så ham ikke rigtig lave nogen fejl. Øh, holdt den egentlig ganske udmærket sammen med Kjær. Øh, meget stabilt. Øh, havde nogle gode afleveringer. Han er utrolig sikker på bolden. Øh, og det kommer nok også af det her med, at han egentlig er bak. Øh, så jeg synes, at han kom et skridt tættere på, fordi at han var egentlig æh, en fornøjelse at se på banen. En anden vi skal ruse, det er selvfølgelig at altså Det er ikke tit, at han laver noget, som man ikke kan ruse, altså, synes jeg. Men han var især dygtig i Chile-kampen, synes jeg. Han havde nogle gode redninger. Især en, en vigtig redning, der... Der lignede det, at blev til et mål i Chile, men den reddede han altså og skød op på overlæggeren og røg ud. Øhm, han, han, han er bare det sikre valg på det her hold, og han er ligner bare ledertypen, øh, der, skal, der skal styre forsvaret, når der, når der er rodet dernede. Så jeg tror også helt klart, det er ham, der er med til at, at for eksempel indbojlesen, der ikke er så måske så erfaren på den position der. Han lige får at vide, øh, hvis der er et eller andet galt af Michael Og det synes jeg, det skal han lige roses for, helt klart. Noget, man altid ser at Michael være rigtig god til det kommunikationen. Mm. Øh, han er ikke ret tit stille. Han øh, råber meget. Det er lidt det samme som hans far. Øh, råber meget sin medspiller, øh, medspillere. Når der er noget, han er utilfreds med, så får de det også at vide. Og det er super lækkert at se, fordi det skal en, øh, en ledertype på holdet helt sikkert gå ind og gøre. Øh, og det synes jeg også, Michael han er rigtig, rigtig god til. Han er især blevet god til det her, efter han er lige blevet et par år ældre. Mm. Ja. Det er, jeg synes også, at han er en af de bedre spillere på, på det danske landshold. Og det er ikke kun fordi, at han spillestil, men også bare hans, hans lederrolle og hans kommunikation. Så jeg, synes, jeg føler mig næsten tryg, hver gang han står i målet. En anden ting øh, om den her Chile-kamp her som jeg synes har været en fornøjelse at se. Det har været Sjøne. Ja. Jeg synes, øh, øh, nu har man gået og sukket så meget, efter at Christ, han skulle øh, smides ud. Øh, nu havde man Sjøne ind og prøve ham af. Og det var en fornøjelse. Og kæft, han spillede øh, prangende godt, mm. synes jeg. Altså, I en kamp, hvor det hele var lidt kedeligt, og han er meget offensivt spillende. Men han var altså, øh, han lavede ikke nogen fejl. Han lavede, havde et par gode afne, Han havde rigtig, rigtig godt øh, frisbak. Øh, jeg synes, da det var... Øh Rigtig, rigtig godt at se, og jeg håber at han tager pladsen fra Kvist. Det kan jeg lige så godt sige nu. Jeg har forsvaret Kvist lidt indimellem, men når nu har jeg set Schöne herinde. Jeg håber at Schöne han tager den plads. Jeg tror Schöne han kommer til at få enten en indskifterolle i i de 60. 70. minutter eller han kommer til at starte ind i kampe hvor det kunne være en Frankrig kamp måske, hvor vi allerede har vundet de to første hvis det skulle være sådan, og så tænker man okay, nu prøver vi lige med Schöne ind på for han kunne måske skabe noget, noget andet end Kvist var, og så måske på en eller anden måde få et point ud af Frankrig kampen. Jeg tror at desværre bare Kvist han er etableret på det her hold, i, i den form af, at han ikke kun er spiller, men også er en leder på holdet, og han har erfaring. Og han er den her defensive spiller, som betyder, at Eriksen og Delaney, de kan, de kan gøre deres ting på holdet. Hvorimod, hvis der en skøne, han vil også gerne fremad. Og det skaber et rum bag i, hvor der ikke er nogen, der dækker. Men det kommer lidt an på, hvordan man vælger at spille Delaney, synes jeg, hvad han får at vide. Fordi Delaney kan også sagtens fungere som en mere defensivt. Altså ikke, ikke på samme måde som Kvist, men at han er, når, når han spiller med Kvist, så er han meget offensivt orienteret. Men, men det Lenin kan sagtens være han er den her arbejdshest, der kan lave nogle rigtig gode mm. taklinger og kan vinde luftdueller og så, videre. så jeg synes egentlig, at hvis man siger til Delaney, at du spiller en lille smule mere defensivt nu, du må selvfølgelig gerne lave nogle offensive aktioner, men tag lige at, at holde det defensivt for øje, og så lader man simpelthen lige sjøne uh, komme ind og spille den offensive rolle. Mm. Det synes jeg uh, er det optimale, man kan gøre, men åh, oh, han er nok ikke enig. Uh, og som du siger, uh, den her lederrolde, kvist, har, men den kan han jo selvfølgelig også godt have, selvom at han sidder på mm. bænken. Fordi det er jo også noget med noget motivation og noget med at skabe noget stemning. Ja. Og det kan han jo godt gøre fra bænken bare, at han er med og er mm. med i truppen og kan snakke med de andre og gejle dem op til, at den skal spilles mm. osv. Så, um, så det tænker jeg... Det, der synes jeg, at det, det vil være optimalt at spille med Delaney, en lidt mere defensiv rolle, og så øh, Sjøne. Ja, yeah. det kan være, at vi får lov til at se det i de sidste to venskabskampe her i juni mod Mexico og Sverige. Han lige prøver igen med en Sjøne og ser, om det stadig kan kan lade sig gøre, så kan vi måske se det til VM. Nu må vi se. Lige til sidst vil jeg gerne lide at rose offensiven. Der er nogle offensive spiller op i Chilikam, jeg synes, det var gjort det faktisk rimelig godt. Udover Eriksen selvfølgelig, så vil jeg gerne nævne Braithwaite. Jeg synes, han havde et flot indhop på landsholdet her. Han havde en tæt på en målgivende aflevering, eller en assist til, til Cornelius. Ja, det er, sådan, det er ikke det uh, Braithwaite, man skal være efter der. Nej, ah, nej, er det Cornelius. Flot aflevering af Eriksen, og så Braithwaite inden hovedet rammer jorden, han ligger bare ind over til Cornelius. Han er hurtig, han, er, han, er, han er, har nogle gode chancer ja, altså han har en god småspillet også, kan man se, og det, det synes jeg er fedt, når vi bruger, fordi det der der du han også brillerer, og hvis han kan få en spiller, han kan bounce frem og tilbage med, det kunne være, han kunne også være et fræk indspark, ligesom Søney i 60. og 70. minut. Og så synes jeg også, vi skal bruge Cornelius for det, han gør på holdet. Han er, han er så fysisk øh, god til at, at holde spillere væk, når der kommer de her lange bold ind, ind i, i feltet. Det er også det, de snakkede lidt om, at de gerne vil have det her våben Cornelius i luften, og... Øhm og hans fysik til at, til at skubbe spillere væk, så der kan skabe chancer lidt kaotisk ind i, i, uh, i boksen. Så det vil jeg også gerne rose som for, når han spiller ud på den her højre kant, for jeg tror ikke, at Cornelius han kommer til at få en særlig uh, spidsangriberrolle på landsholdet, når jeg hedder det, Jørgensen og Benten er der. Jeg tror, øh, jeg tror, jeg er enig i den der øh, analyse. Øhm, til gengæld så, Cornelius han mangler en lignende skarphed. Mm. Øh, den må han virkelig gerne tage at finde frem, for så er han en skide god mm. spiller, og, og har rigtig mange gode facetter i sit spil. Mm. Øhm, Brathwaite, som du siger, synes jeg også gjorde, havde en rigtig god kamp, men han mangler også noget power, man indimellem har set i fremtiden. Jeg ved ikke, om det sad i hårdt eller hvad det var. Men han mangler lige det sidste, som han har haft indimellem, synes jeg, og som han især havde i Toulouse. Øh, han, er, han skal lige det sidste stykke op i gear. Ja. Og sådan synes jeg, det er med rigtig mange vores og De er skide gode, men de mangler lige det allersidste. Ja, vi skal have noget øh, kynisme og noget, øh, noget afslutning på det her. Ja. Og så tror jeg virkelig godt, vi kan se et super VM for Danmark. Og her snakker jeg altså... Det er meget at sige, men måske en kvartfinale, hvis det altså alt, det går vi en højere enhed. Nu skal du skal godt nok passe på, hvad du ja, siger, det skal jeg godt nok, men men, uh... <laughs> men ellers så må jeg håbe, ellers så er vi er i Færdig herinde på Spark i dag. Vi har haft et super interview med Tom Søjbjerg fra cheftræner i Brabarn. Vi har snakket lidt af Aarhusianske andendivisionsfodbold. And håber at få nogle bedre resultater der i næste, næste uge. Og så har vi lige slutte af med noget landsholdssnak her. Men, men ellers så, så er vi færdige, og jeg håber, I lytter med næste fredag, hvor vi forhåbentlig også har et nyt interview igen. Vi vil i hvert fald prøve at se, om vi kan få så mange mennesker ind i studiet som muligt, og snakke med ja, alle former for, for mennesker i fodboldverdenen. Men ellers så, så husk, at, øh, at, at hvis du gerne vil vide noget mere om Aarhus fodbold, så er det altså også, du skal høre. Mm. Æ, vi lægger rigtig meget fokus på det her anden division. Aarhus Fremad, VSK, Lysing, Nubra Brand og også til dels AGF via en Aarhus Radio. Og øh, hvis du er rigtig aarhusianer, så er det her, du hører det. Ja, netop. Men ellers have en rigtig, rigtig god weekend fyldt med en masse fodbold. Og så ses vi bare på næste fredag. Hej, hej.